Diese Morgen ist ein bunter Mix dieser Gottesdienst, allein schon farblich, wenn man das hier vorne sieht, und das ist gut. Aber ich habe gemerkt in den letzten Tagen, dass mich das immer sehr beschäftigt hat, die Frage, welchen Akzent setze ich denn in meiner Predigt heute Morgen im Kontext zu den verschiedenen Teilen, die zu diesem Gottesdienst gehören, und ich finde das gar nicht, gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr vor Augen habt, welche Situation beschrieben worden ist in dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Das fünfte Buch Mose ist das Buch in der Bibel, in dem sozusagen die frühe Geschichte des Volkes Israel, also die Zeit der Wüstenwanderung, die Erfahrung der Befreiung aus ägyptischer Sklaverei und das, was dann so passiert ist, dem Volk nochmal vor Augen gestellt wird. Die stehen sozusagen an der Grenze des Landes, das Gott ihnen versprochen hat. Und Mose beschreibt, was passieren wird. Das ist Ein Text, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist in den Vorschlägen, die es so gibt für äh, Predigten an diesem Tag. Und ich fand es interessant, in der Beschäftigung mit diesem Text zu merken, äh, ein klassischer Erntedanktext ist das eigentlich gar nicht. Und trotzdem geht er mit demselben Thema um. Und deshalb, ich lade euch ein, ein bisschen da hinein zu horchen in das, was uns hier begegnet und möchte gerne meinen Akzent legen auf zwei, drei Aussagen in diesem Text, um von da aus den Bogen ein bisschen größer zu schlagen. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, Quellen und Bächen. Es wird dort Weizen, Gerste, Weintrauben, Feigen, Granat, Äpfel, Oliven und Honig geben. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Und dann wird noch weiter und weiter und weiter beschrieben. Ja. Wir leben in einem Land, in dem wir uns nicht darüber Sorgen machen müssen, ähm, ob wir genug zu essen haben. Keiner von uns, die wir hier sitzen, hat aktuell damit zu kämpfen, dass er Hunger hat, außer er hatte vergessen, ähm, der letzten Mahlzeit etwas weniger zu, äh, zu viel, genug zu essen. Aber eigentlich kennen wir das nicht. Und das ist die Situation, die Gott seinem Volk sozusagen vor Augen stellt. Er sagt, ihr werdet in ein Land kommen, in dem ihr nicht hungern müsst. Und jetzt bitte, wenn das soweit ist, noch ist es nicht soweit, wenn das soweit ist, Dann vergesst bitte nicht, dass das nicht eure Leistung ist, sondern dass das Gottes Geschenk ist. Wir feiern Erntedankfest. Ich weiß, dass hin und her in unseren Landkreisen, wenn Corona nicht wäre, Erntefeste gefeiert werden würden. Ich wundere mich immer darüber, dass sie den Dank auslassen. Aber gut, es ist ja eine Entscheidung, die ein Ort auch treffen kann, je nachdem. Aber Gott vermittelt seinem Volk, bevor es das erlebt, was es erleben wird, dass sie gut daran tun, nicht zu vergessen, dass das nicht ihre eigene Leistung ist. Da muss man mal drüber nachdenken. Du hast alles, was du dir gewünscht hast. Du steuerst darauf zu, das und das und das noch alles zu haben. Vergiss mal bitte nicht, dass wenn du es hast, es nicht deine Leistung ist. Und dass es nicht darum geht, sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, Mensch, was sind wir für tolle Leute? Sondern klar zu haben, über uns gibt es einen Gott, der versorgt. Und wenn ich das so sage, dann greife ich viel weiter zurück als zu diesem Text, den wir gerade gehört haben. Ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose in Kapitel 8, begegnet uns die Geschichte, von Noah. Die Geschichte einer großen Katastrophe, die in vielen Kulturen zu finden ist und in der es, von der es ein Wissen überall auf der Welt gibt. Es ist schon interessant, dass es so ein Ereignis gibt. Ad, äh, Mo, Mo, Noah war ein Mann, der in seiner Zeit gelebt hat und gibt eine Beschreibung im Neuen Testament dazu, der ein Prediger der Gerechtigkeit war. Ach so, die Prediger der Gerechtigkeit, das sind ja die Leute, die die Gummibärchen gleichmäßig abzählen, damit alle dieselbe Menge bekommen. Ihr wisst, dass das nicht gemeint ist. Gerechtigkeit ist nicht die gleichmäßige Verteilung des, dessen, was da ist, auf alle Anwesenden. Das ist nicht Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit ist das, was uns bei Abraham begegnet. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und wenn Noah ein Mann war, der ein Prediger der Gerechtigkeit war, dann war Noah ein Mann, der darum geworben hat in seiner Umgebung, dass Gott vertrauenswürdig ist, weil er ihm glaubte. Und jetzt sind wir, jetzt merkt ihr schon, wir sind bei einem Thema der Erfahrung, der Treue und der Fürsorge Gottes. Die Beobachtung, dass ich das, was ich über Gott weiß, gar nicht für mich behalte, sondern darüber rede. Und das ganz praktische Erleben, das Gott versorgt. Zu der Geschichte Noahs, zur Geschichte der Sinnflut gehört Dass nach einem Jahr, als das Wasser wieder weggelaufen war, Noah einen Altar aufrichtet und Gott opfert und ihm dankt für seine Rettung und Gott ein Versprechen gibt. Und dieses Versprechen heißt: Solange die Erde aufhört, werden nicht. Äh, solange die Erde steht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieser Satz steht eigentlich für mich Jahr für Jahr immer über dem fest. Gott verspricht es. Er wird diese Erde so erhalten, dass wir, die wir auf dieser Erde leben, versorgt sind. Grund genug, ihm zu danken. Grund genug zu sagen, Gott, du bist gut. Wir erfahren deine Güte und wir wollen sie zur Basis unseres eigenen Lebens machen. Ein Dankfest und Mission. Ich mache mal ein ganz praktisches Bild. Ich hoffe, dass derjenige, der diesen Korb hierher gestellt hat, mit diesen Äpfeln, mir das jetzt nicht übel nimmt. Sieht gut aus, ne? oder? Der riecht richtig gut. Der riecht richtig gut. Der schmeckt auch gut. Er schmeckt gut. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der Landwirt, der diese Äpfel gezüchtet hat, sie gezüchtet hat, damit er sie verkaufen kann und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Aber dieser Apfel ist nicht zuerst entstanden, damit Bernd Mayer dadurch satt werden kann. Oder irgendjemand anders. Wozu ist denn dieser Apfel da? Wozu ist der Apfel da? Ihr habt doch letzten Sonntag gelernt, dass man kommunikativ sein kann, wer da predigt, oder? Das hat der Prediger vom letzten Sonntag uns hier deutlich gemacht. Habt ihr eine Idee? Wozu ist der Apfel da? Bitte? Ah, super. Stimmt. Ist auch so. Aber ich will euch sagen, der Apfel ist dafür da, damit das, was in seiner Mitte steckt, neue Apfelbäume produziert. Die Kerne, die sind das eigentlich. Ein Apfelbaum produziert seine Früchte, damit daraus neue Bäume entstehen. So ist das gedacht. So ist das gedacht. Das, was Gott wachsen lässt, dienen zur Nahrung. Ja, wir haben das gehört. Psalm 104. Ja. Du tust deine Hand auf und du sättigst alles mit Wohlgefallen. Gott macht das so. Aber die Früchte, die wachsen, die Kerne, die in diesen Früchten sind, dienen dazu, dass das, das neue Frucht wachsen kann, dass ein neuer Baum, eine neue Pflanze entstehen kann. Das ist das eigentlich, ich bin beim Thema Mission. Noah war ein Mann, der geworben hat durch sein ganzes Leben von dem Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Und jetzt können wir die Geschichte des Volkes Israel nehmen. Ich lege den Apfel jetzt leise hier hin. Der erinnert mich bloß, dass ich den nachher wieder mitnehme, weil den will ich aufessen. Aber nachher ist. Aber das Volk Israel hat eine Erfahrung gemacht, die gehört zu dem Text, den ich gelesen habe. 400 Jahre haben sie in Ägypten gelebt. 400 Jahre waren vergangen, seit die Familie Jakobs nach, Isra äh, nach Ägypten kam. Ägypten war für die Israeliten, für diese Familie Jakobs, und das hat mit der Geschichte Josefs zu tun, war es das Rettungsland. Weil sie dort in das Land kommen kann, konnten, haben sie die Hungersnot, die in ihrer Heimat war, überlebt. Dass daraus 400 Jahre der Sklaverei wurden, das wusste zu dem Zeitpunkt keiner. Und dann hat Gott durch einen Mose sein Volk aus dieser Sklaverei gerettet. 40 Jahre lang waren sie unterwegs durch eine, wie man so nett sagt, wüste Gegend. Waren sie unterwegs in einem Land, in dem sie sich nicht durch Ackerbau und Viehzucht versorgen konnten. Und dann standen sie an der Grenze, jetzt bin ich wieder bei dem Text, den wir vorhin gehört haben, zu dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte, das ihre Heimat werden sollte und bis heute ja ist. Und Gott sagt, vergesst nicht Vergesst nicht, dass das, was ihr habt, nicht eure Leistung ist. Es ist mein Versprechen, ich werde euch versorgen. Und ich möchte nichts anderes, dass ihr Leute werdet, die euch vertrauend auf mich einlassen und mit mir unterwegs sind. Und so, als ein Volk, das mit Gott lebt und sich auf ihn einlässt, Sollte Israel ein Zeugnis für die Wirklichkeit Gottes in dieser Welt sein? Versteht ihr, wie die Zusammenhänge sind? Ein Noah lebte mit Gott und wurde zu einem, der in seiner Umgebung zu seiner Zeit geworben hat für das Vertrauen zu Gott. Israel überlebte eine Hungerkatastrophe Hunger und kam in das Land Ägypten, ist dort groß geworden, zu einem großen Volk kam zurück in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Und der ganze Weg des Volkes Israel bis heute sollte ein Zeugnis dafür sein, dass Gott ein vertrauenswürdiger Gott ist. Wir singen noch heute die Lieder, die davon erzählen. Wir leben in dieser Zeit. Keiner von uns ist hier, der nicht eine Ahnung davon hat, was Gott in seinem Leben getan hat. Und es ist, es ist das, wozu Gott uns gebrauchen möchte, dich und mich, dass wir Menschen sind, durch die er erkennen kann, durch die andere erkennen können, wer Gott ist und wie er ist. Ich möchte das so sagen, es geht nicht darum, dass wir... Propagandisten für Gott sind. So, es geht darum, dass unser Lebenszeugnis von ihm spricht. Muss nichts Aufgesetztes sein. Es kann und soll etwas sehr Natürliches sein. Wir haben in unserer Familie vor kurzem Abschied nehmen müssen, von meiner Schwiegermutter. Und meine Schwiegereltern haben immer ein sehr offenes Haus gehabt für die Freunde ihrer Kinder. Und da meine Schwiegereltern ein Leben lang in dem Ort gelebt haben, in dem sie bis zuletzt gelebt haben, waren die Menschen, die an der Trauerfeier teilgenommen haben, alles Leute, die aus der Umgebung kamen. Und zwar eine ganze Reihe dabei, die Freunde der Kinder meiner Schwiegereltern waren. Ich glaube nicht, dass da so viele fromme Leute bei waren. Aber es hat mich bewegt, als ich nach dem Kaffeetrinken hörte, dass einer dieser Freunde sagte, du, das war irgendwie ja schon interessant, Kirche heute auf dem Friedhof. ich dachte, was ist denn deutlich geworden? Was habe ich denn versucht, deutlich zu machen in der Traueransprache? Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass meine Schwiegermutter einen Schirm aufgespannt hat, unter dem Menschen leben konnten. Und dieser Schirm hatte etwas zu tun mit der Wirklichkeit Gottes. Sei es der Kalenderzettel, der in diesem Haus gelesen wurde sei es das offene Haus an sich, sei es die Gegenwart, die Verbindlichkeit der Eltern. Wir geben ein Zeugnis weiter an Menschen unserer Umgebung und wir haben keine Ahnung, was Gott damit machen wird. Ist auch nicht unsere Verantwortung. Aber das weiterzugeben, das weiterzutragen hin in unserer Umgebung, darum geht es. Was ist der Schlüssel dafür? Ich lese nochmal aus diesem Text den wir gehört haben am Anfang. Es könnte geschehen, dass wenn ihr genug zu essen habt und schöne Häuser baut und bewohnt und wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold und Silber und anderen Gütern, dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch befreit. Und er war es, der unter euch, der euch durch diese Wüste geführt hat. Und er gab euch Manna zu essen. Er schenkt euch Gutes. Und wenn das Gute kommt, dann sagt nicht, wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Es ist unsere Leistung, sondern dankt vielmehr eurem Gott, der euch die Kraft gab, diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit den Vorfahren geschlossen hat und der bis heute noch für euch gilt. Ihr Lieben, dass wir Jahr für Jahr solche Feste feiern wie das Erntedankenfest, hat den tiefen Sinn, dass wir nicht aus dem Blick verlieren. Nicht wir sind im eigentlichen Sinn die Träger unserer Leistung, sondern Gott ist der Geber. Und ein Herz, das voll Dankbarkeit ist ihm gegenüber ist immer ein Herz, das wirbt für das Vertrauen zu Gott. Lass uns das mitnehmen. Wir haben gehört von dem Anliegen der Mission. Wir haben gehört von so ein bisschen nur mit ein paar Absenkern, von dem, was in der Bibel uns gesagt wird, über den Zusammenhang der treuen Versorgung durch Gott. Und dem Ziel, das dahinter steht, lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um miteinander zu beten. Wir wollen das tun als eine Gebetsgemeinschaft. Ich lade euch dazu ein. Und lasst uns einfach vor ihm aussprechen, was wir auf dem Herz haben. Und wollen. diese Zeit werde ich dann abschließen. Lasst uns miteinander beten. <lacht>